Ah ah ah už ste počuli o kráľovom najnovšom vynáleze? Nie, nie zbytočnosť? tento mesiac už 20. Nee, nee, nee, nee. Vymyslel novú vreckovku pre deti. No, oh. Novú vreckovku? No, no toho nikto nezmení. He, počúvajte, vraj obyčajnú vreckovku našiete na rukáv košere alebo kabáta a deti si potom môžu pokojne utierať nos do rukáva. Veličenstvo, koľko sviečok mám dnes večer zapáliť? Hm, to nie je jednoduchá otázka. Koľko sviečok zapália v malom domčeku v Podhradí? Jednu, najviac dve veľičenstvo. Správne, okolo hradník. A prečo? Lebo malý domček má malé okienka, ale táto komnata má okná veľké až velikánske. A čím väčšie okno, tým viac tmy sa ním dostane dnu. Preto zapálime. Viac sviečok. Ale koliko? To musíme najskôr vyskúmať. Nič netreba skúmať. Sviečok zapálime toľko, aby tu bolo svetlo. Tma je všade rovnaká. Buditeľ, buditeľ. Ako môže byť tma všade rovnaká? Hrad je veľký, preto máme aj tmu väčšiu. Ale tma nemôže byť väčšia a menšia. Akože nie. Teraz je veľká tma, lebo je noc. Cez deň... Je tma menšia? Veličenstvo cez deň je svetlo a nie tma. Aj cez deň je tma, len ju nevidno. Ah, musíš sa ešte veľa učiť, buditeľ. Čo to bolo? Búrka. Búrka? A kto ju vymyslel? Neviem. Bola tu už, keď sme sa sem nastahovali. Keď je búrka, tak je najlepšie spať. Dnes už bádať nebudeme Konečne dobrý nápad Dobrú noc veličenstvo. Dobrú noc okolo hradník Vonku je noc A vidno je ako cez deň Dobre sa na to pozerá Keď je človek v teple A v suchu Ale najlepšie je vtedy V postelí. V posteli Buditeľ. k službám, Veličenstvo? Vieš, čo je tvoja povinnosť? Ak bude ráno pekne, zobudiť hneď po východe slnka, ak nie, nechať spať. Keď prší, som zlý. Dobré ráno, veličenstvo. Dobré ráno, okolohradník. Stromy i tráva sú ešte mokré. Ale inak tá nočná hrmavica veľa škody nenarobila. Všetko je v najlepšom poriadku. Mm. Len studničku na konci okolohrady treba vyčistiť. Mm, áno. Kto vie, čím sa umýva voda, keď je špinavá? Toto je čo? Keby to bolo oveľa, oveľa menšie, povedal by som, že predo mnou leží obyčajné vajíčko. Ale toto je... Alebo neobyčajné vajíčko? Alebo máme na hrade najväčšiu sliepku na svete? No... Aké je ťažké? Ke, sám ho ani neunesiem No čo to vidím ja. Aké obrovské vajce no. Kde sa tu vzalo? Adam si len nemyslíš, že som ho zniesol ja Tu ležalo v tráve a si ho v noci dokotúla burka. To bude praženice. <rý> Nejaká praženica, buditeľ. Vajíčko som našiel ja, je moje a ja ho dám vysedieť. Urobíme pokus. Vysedieť? Mhm. No, ale komu? Každá sliepka z neho spadne. Ibaže... Ibaže? Dáme ho do postele... A pozakrývame teplými vankúšmi. Výborne, buditeľ. Robíš vedecké pokroky. Veličenstvo? Nerušiť. Dnes nekráľujem. Veličenstvo, obed. Keď nekráľujem, tak ani neobedujem. Ty, počúvaj, čo sa, ako si, e, proste, deje. No, na čo ja viem. Král sedí v kresle, hľadí na postel, kde je len hrba Vankušov. Mm, spýtaj sa... Či jeho veličenstvo nebude aspoň holovratovať. Um, dobre. Skúste ich. Ja už som svoje dostal. Nerušiť. Nie som tu. Nie je tam. Veď som počul jeho hlas. Hlas možno, ale kráľ tam ako si proste nie je. Ako vieš? Sám to povedal. Keď to povedal, tak tam musí byť. Keď to povedal, tak tam nie je. Král neklame však áno. Uh, mne sa to nevidí. Už. Je tam. Zbadal som ho skôr, ako ma trafil papučou rovno pod oko. Aha. Tak asi naozaj nebude olovrantovať. sluhovia. Zobuďte kráľa. A prečo mi? Ty si buditeľ. Vnes zvýnimočne musím dozrieť na prípravu raňajok. Počul si. Hm? Ako si? Proste máme ísť. Chod ty. Ja už jednu modrinu pod oko mám. Aha. Keď spí, tak nemôže predsa házať papuče. Však áno. Myslíš? Hm? No... no! Oh! Čo je? Zase ťa trafil? Nie. Modré. Krídelka. Tuto. Tuto. Tam. Sedí. Kto? Modrý král s krídelkami? Nie. Posel. Škrupiny. Král spí, a modrý pozerá. Ako pozerá, keď spí. Chytro studenú vodu. Dobre. Dobre. Neblázni. Rýchlo tam. Kam? Do kráľovej izby. Spí v kresle. No a? Veď je doma. Môže spať, kde chce. Ale na posteli sedí modrý drak a na chrbte krídelka. No a? Asi sa mu tam páči. He, he, he, he. Čo si povedal? Drak u nás na hrade? Ja, ako si proste... Pomôc! Pomôc! Kto to kričí? Kto ma budí? No, dobré ráno. A ty si kto? Krídla, šupiny, zuby, drak, okolohradník, buditeľ. K službám, veličenstvo. Ja. Ja. Kto je to? Vyliahol sa svajca to sú tie vaše pokusy vidíte vysedliste draka ako si nás prezerá <tipra> daj pozor určite je hladný mali by sme mu niečo dať aby sa nepustil do nás jo, ale čo mám jablko aha no ču ču ču mu ču jablčko i jonatanka Chutí mu! Daj mu ešte jedno. Ešte jedno. No. Lepšiu pochuťku si mu ani nemohol vymyslieť.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 Jo. Ako sa tak na neho pozerám, nebude taký zlý. No, no už sme má trochu zubatý, ale inak je milý. No. Alebo... Dobre, pridúj ma zase. Po umývam sa aj ja sám. Ako budeme volať toto bela se čudo s krídlami? Volať? Mm -hmm. Veličenstvo, vy si ho chcete nechať? Prečo nie? Vyliahol sa tu, preto tu ostane. Veličenstvo, mm -hmm. nech sa volá Jonatán. Keď mu tak chutia naše Jonatánky. Pojdem z nich pre istotu ešte zo pár otrhnú. A ja pre istotu. No, no dobrý nápad, aj ja som už hladný. Svovia, sluhovia raňajky, kráľ je hladný. No tak... Kam ste sa všetci podeli? Veličenstvo. No. Veličenstvo. Vyžijete. Nevyzerám na to? Um, a čo ten drak vo vašej posteli? Aký drak? No ten, čo práve vyšiel z komnaty. Ne, nevykrikuj, ešte ho vystrašíš. Um, na hrade sú všetci pred drakom poschovávaní a ja ho vystraším. Veličenstvo. Prestaň, no. A čo má byť? Susedný kráľ má kanárika. Tamten má za manželku bývalú žabu, jen ten má za veľký nos a ja mám draka. No, no ale... Poveď, nech mi hnedia zaraz donesú hranejky. A Jonatána sa nikto báť nemusí. Presím? A Jonatána? A, áno, a tiež daj vyhlásiť, že k tomu ublíží toho potrestám. Šťastie doľahlo na naše kráľovstvo, drak na hrade. Keby za niečo stál, tak by s ním urobil poriadky. Náš kráľ, ve ten s ním chodí na prechádzky. Teraz, kým je drak malý, dobré. A čo, keď narastie? Ja to teraz ešte nikomu neublíži. No. To bude neskoro, keď niekoho zožerie. Počuli ste, počuli ste, že jeho kráľ naučil rozprávať. To no, je ne. Vedel som, že to s tým jeho vymýšľaním zle dopadne. Ne. Hey. Ne. Ne. No, a toto je z. z. Posledné písmeno v abecede. Toto je t. t, t, t. A. a. Prečítaj, čo som napísal. Jo na Tán. Správne, Jonathan. <laughs> Teraz musíš veľa, veľa čítať, aby si sa všetko naučil uh, Ale čo mám čítať? Knihy, tie v knižnici Je. a musím ich prečítať všetky? Všetky nemusíš, začni ty mi od spodu To sú rozprávky, ktoré som mal rád, keď som bol malý Je. Čo je to? Kto je to? Vyzli z okna a uvidíš. A čo sa jej stalo? Nestalo sa jej nič. Je to okolohradníková dcera Ruženka. Pospevuje si. A prečo? Lebo je veselá a má dobrú náladu. A ja som veselý. A ja si chcem pospevuje. Jonatán, nemotaj to. A čo je to? Okolo hradník Pozri Jonatán Za každým hradom je záhrada A v nej záhradník My máme záhradu okolo celého hradu A tak v nej máme okolo hradníka. A jeho dcera je okolo ruženka? Nie, tá sa volá len ruženka A prečo sa nevolá Jonatán ako ja? Ty by si chcela, aby sa každý volal Jonatán A prečo? Počkaj teraz tým prečo Pravé som ti, že mám ešte prácu. Vezmi si knihu a, a začni čítať. Okolohradník, buditeľ. Službám veličenstvo. Tu sme veličenstvo. Budeme pracovať. Mám totiž ohromný nápad. Vymyslel som odrážadlo. E, prosím odrážadlo. Prišiel som naň, keď som pozeral do jazierka v okolohrade. Vo vode sa odrážala moja tvár. Ej, tak je, tak je. Ja som si to tiež všimol. Ale... Neprerušuj ma, buditeľ. Stačí urobiť v každej izbe malé jazierko a, a keď sa budem chcieť učesať, môžem sa pozrieť do odrážadla. Ohromný nápad. Ale... Neskáč nám stále do reči buditeľ. A, a keď sa nad odrážadlo zavesím, tak sa môžem vidieť celý. Úžasné veľičenstvo. A keď sa nebudete sám sebe páčiť, tak sa jednoducho nebudete požerať. Správne, okolohradník. Ale ja sa budem pozerať. Chcel som len povedať, že ľudia v podhradí odrážadlo majú. Nemožné? No áno, áno. Volajú ho zrkadlo a majú ho zavesené na stene. Vravím nezmysel. Ako môžu mať jazierko na stene? <sík> by sa z neho vyliala voda. Oni majú zrkadla zo skla. <sík> Zaujímavý nápad. Zakryť vodu sklom, potom sa skutočne nemôže vyliať. <sík> to treba vyskúmať. Vidím, že ma dnes čaká ešte veľa práce. Dnes si na rade, ty. Ja som mu priniesol večeru včera. Ale na teba si už ako si proste zvykol. A na mňa sa stále tak škare do. Pozera. Nevyhováraj sa a chodí už, lebo sa kráľ bude hnevať, že je Jonatan hladný. Dobre, idem, ale, ale keď ma zožerie, budem ťa strašiť, žagáno. No, prosím, knihy rozhádzané po celej izbe, ale upratovať to, upratovať to budem, ako si proste ja, však áno. Nech sa páči večera vaše obľúbené jablčka. Nechcem jablčka. Naučte ma jesť princezné. Čože? Vo všetkých rozprávkach Drax je aspoň jednu princeznu. A mne nosíte samé jablka. Ale my nemáme princeznu všakáno. Tak aspoň okolo dcéru! Už sa to začalo. Zachráň sa, kto môžeš! Zachráň sa, kto môžeš! No je, no je! Čo sa tu deje? Oh, veličestvo, no. Veličestvo, váš, váš, modrý, totiž chces jistť princeznu. No. sa o tom píše v rozprávkach. Zachráň sa, ako si, proste, kto môžeš? za sa! No, Jonatan, pozri, čo si narobil. Oh. Ja chcem tiež ochutnať princeznú. Aspoň jednu. Ty si tie rozprávky určite nedočítal do konca. No. Čítaj. No. A potom rytier jedným šmahom odťal Drakovi všetky tri hlavy. No. Ha, ha. Tak ja už nechcem princeznú ani okolo hradníkovú dceru. Veď by jej bola škoda, ruženka je taká krásna. No vidíš. Hm. Ale, ale tu sa píše, že mal drak tri hlavy. Kedy mi narastú ostatné? Nenarastú, ty máš len jednu a hotovo. ja mám iba jednu hlavu? Lebo aj ty máš len jednu. No. A tebe kedy narastú ostatné? Jonatán. A prečo ty nemáš krídla a ja áno? Jonatán. A ja mám aj pazúry. Jonatán, prestaň. A, a okamžite úprac tie knihy. Dobre. Ale ja mám aj chvost. <ňujú> A. Ah. Doniesla som Jonatánovi čerstvé jablčka. Ďakujem, Rúženka. Ďakujem. Ale, ale prečo ich nedoniesli sluhovia? Vonku sa zotmelo a oni sa boja ísť do okolo hrady, aby tam náhodou stretli Jonatána. Ale, to... ale nechápem, prečo sa ho boja. Veď je taký zlatý. Oh. Naozaj sa ti páčí, Rúženka Lebo aj ty sa mi páčiš Veľmi Naozaj? A tvoje jablčka sú najlepšie na svete On. Rúženka A nechcela by si sa so mnou kamarátiť? Chcela? Tak sa už kamarátime, dobre? Dobre, ale teraz musím ísť Vieš čo, Jonatán, budeme sa kamarátiť zajtra. Dobre. Hm? Jaj, čo je? Nič nevidím. A, to, to prievan fúkol sviečku. Ale, ale je tu strašno a to mám... Pomôcť. Ale Jonatán... Jonatán, prečo kričíš, vedte, nikto nič nerobí. Ako môžem vedieť, že mi nikto nič nerobí, keď nič nevidím? Ja sa bojím. A, tak, tak, tak sa už nebojím. Púst má no. Hneď zapálím sviečku. No, pozri. Tak, je. tak. a je to. A hneď je tu krajšie. Prijevanu nemám rád. Robí tmu. Je na čase odísť z tohto hradu. Však áno. Prečo? Jonatán chce zjesť princeznu a ty sa na princeznu nepodobáš. A, a čo keď mu dajú niekoho z nás? Ha? Princezien je málo a sluhov e, akosi e, proste dosť. Mm, neboj o, bojko. Ja, ja, ja že som bojko? Keď som bol mladší, Zabil som takých drakov sto. Mm, nepreháňaš? Tak desať. No. Dobré, dobré. Tak len ako si proste jedného. Ale ten bol taký veľký ako tento hrad. Hm? Také draky nie sú. Už nie sú. Ten bol posledný, však áno. Mne hm? sa tiež nepáči bývať na jednom hrade s Drakom. Človek nikdy nie ja, je. Čo je? Čo, ak ho náhodou prídu navštíviť rodičia? Veru. A čo ak majú viac hlav ako rozumu? Mm -hmm. hm. Ale prečo by sme mali odtiaľať hneď utekať? Tak dobre, neutekajme. Poďme pomaly, ale ako si proste čo najskôr lepšie bude. Ak pôjde drak. Uh, lepšie by to bolo, ale on nevyzerá, že by sa niekam chystal. Všaká zatiaľ do... nie, zatiaľ nie, ale všetko sa môže stať. E, vieš, ako sa bojí tmy? Vieš. Hm? A tmy sa bojí preto, lebo si myslí, že sa v nej skrývajú strašidlá. A vary sa neskryvajú? Veru nie, lebo strašidla nejestujú. Hm. Ale čo nebolo doteraz, ešte môže byť. Z nášho hradu sa raz môže stať strašidelný hrad. Oh, oh, oh, oh, potem -po, po, sa. Nie len drak, ale aj strašidla. Pôjdem do sveta a nájdem si službu hoci u mlinára. Keď bude sucho, budem urobiť vodu. <súdra> Tie strašidla budeme my, Trubiroch. Ale, ale ja sa budem báť, však áno. Nemôžeš sa báť, keď budeš strašidlo. Strašidlá sa neboja. Ako vieš. Pýtal som sa svojej prababky. No a ona to odkiel ako si proste vie. Už 100 rokov straší na susednom hrade. Čo je? No hej, rever <sík> A ešte Drájber, sa počuješ? Ja som len žartoval ah, Ale aj tak ešte <sík> Jonatán Je najvyšší čas, aby si šiel spať Si ešte malý oh, Nie som malý A nemôžem ísť spať Ale <sík> no. Neprečítal som ešte všetky knihy. Nemusíš prečítať všetky za jeden deň. A teraz je už noc. Čo to bolo? Neviem. Asi sova. Alebo... Alebo že by nie... Veličenstvo. No? Veličenstvo. Myslím, že nám straší vo veži. Ja som vravil, že tu straší. Jonatán, čo nám straší, keď straší je ja nie? Uh, ani jedno? Ani jedno. A, a počuť nejaké? Mm. A kde? V zadnej veži. <laughs> no, tak ideme sa tam pozrieť. Ja musím ísť spať. malí. A už je neskoro. Jonatán, nebuď strachopud. Poď. Poď s nami, poď. Uh, uh, Neuč tak, ja sa ako si proste bojím. Húžidu! Skryj sa! na no, poď, poď Jonatán, aj hey, hey, ty du. buditeľ! No. Jonatán, prestaň drkotať zubami. Už som ti povedal, že strašidlá nie sú. A, a strašidla vedia, že nie sú. Uj, ako môže niečo, čo nie je, vedieť, že nie je? No, teda vlastne, oh. No vidíš, celého ma domotáš. E, nikto tu nie je. No. No. Určite, určite to je sova. Dovolím si poznamenať, že sova húka inak. Možno ju bolí zub? Mala by ísť k zubárovi. Múdro Jonatán. Ale sova nemá zuby. A čo má? Zobák. Ach tak ju bolí zobák. No? Mala by ísť k zobárovi. Ale Jonatán! V našom kráľovstve predsa zobára nemáme. No, veď preto ju stále bolí. Navrhujem, aby sme šli spať. A nemohli by sme sa presťahovať na iný hrad? Jonatán, ak sa hneď a zaraz neprestaneš báť, tak ťa tu zamknem samého na celú noc. Nie, ale veď ja sa už vôbec nebojím. Bola to sova, bolela ju noha a mala by ísť k nohárovi. Poďme spať. Poďme, poďme. Ty buditeľ, zamkni dvere a hotovo. Poďme. Áno, hotovo. Na dnes ako si proste stačilo. Junatán je vystrašený Určite sa odsťahuje Poďme spať aj my Ťažko, buditeľ zamkol Čo zamkol? Bude sa čudovať ale dvere Dvere? Ale keď sú dvere zamknuté Tak sa nedajú ako si proste otvoriť Nechápem prečo o tebe niektorí ľudia vravia, že si chlúti e, Skúsme zaklopať To sa robí vždy Keď chceš, aby ti niekto otvoril však áno to sa robí, keď si vonku a chceš ísť z dnu. Ale my sme na tom opačne. Ja, tak počkáme, kým niekto pojde dnu, zaklope, my povieme ďalej a on otvorí. Mm, lenže kto by sem prišiel do zadnej veže? E, tak e, volajme o pomoc. Ale potom nás nájdu, povedia to kráľovi a bude zle? Nenajdu. Schováme sa. Prestaň húkať. Ja nehúkam. Tak to húka. Ďakujem. Za dverami je strašidlo. Strašidla nie sú, sám si to povedal. Áno, nie sú, strašidla nie sú. Tak prečo straší, keď nie je? Ale možno je to drost. Drost? No? Drost nehúka. Tak akého vtáka to spomínali? Spomínali... Spomínali... No. Mám... Sovu. a čo ak sa drost ano? naučil húkať? Húkať ako sova. Nedávaj. To je zvláštne. Čo? Sova no. a má kľúče. No, Schovajme sa. Kde no. si? Ukážte sa. Ty si niekomu hovoril, že sem pohodený. Mm. Tak. Hneď som si myslel, že ste to boli vy dvaja. <tým> <tým> Teraz vravíte, čo tu robíte? <tým> my, my, tu. My, my, sme, my sme tu my sme chceli m. iba poutierať. poutierať. Iba. Oh, Ako si, si. proste <tým> oh. prach. A niekto nás zamkol? Áno, zamkol. Prach ste utierali. Áno, no, no, dobrý nápad. Tu sa neupratovalo najmenej 100 rokov. No, no. Keď to tak vás prídem odomknúť. To bola výborná výhovorka. Ako som mal vedieť, že na tomto hrade straší práve buditeľ, však áno. Dostal už Jonatán obed? Dostal veličenstvo, ale vôbec si ho nevšimol. A čo, je chorý? Stále sedí s knihou v labách, pozerá na jeden obrázok a vzdychá. Čiže? sa pozrieť. To je krásne. A čo? Čo je to také krásne, Jonathan? Pozri, vidíš, aký krásny plameň šľahá tomuto drakovi z papule. A ja to chcem vedieť. Nauč ma šľahať plamene. No, no ako ťa mám naučiť niečo, čo neviem? To, to je určite len na obrázku. To, to nikto nevie. A musí vedieť, keď je to raz na obrázku. No skúsa, uvidíš, že sa to nedá. No, e, ja mám teraz prácu. Okolohradník, buditeľ. K službám veľičenstvo. Volali ste nás? Mám nový vynález. Už zas. Jej. Mal som problém dočiahnuť na hornú policu v knižnici. A tak som vymyslel takú zvláštnosť. Pozrite, tu som ju nakreslil. No, Tak čo poviete? Dve dlhé tyče a medzi nimi niekoľko takých malých. Výborný nápad. Rebrík. No, môže sa volať hoci rebrík. Váš vináles sa už volá rebrík. V podradí ho má každý. Ale veď ja som, ja som rebrík vymyslel len včera. <laughs> ľudia ho používajú dávno. No, ale taký to do A Taký. I dlhší. No nič. Raz vymyslím niečo, čo ľudia ešte nepoznajú. No. Napríklad, povedzme... Čo vlastne ľudia ešte nepoznajú? Ja si myslím, že ľudia už poznajú všetko. Aj kľučku? Aj. Aj hrebeň? Aj. Pravda je, že poznajú dokonca aj hrable, ktoré ste vymysleli iba pred týždňom. Ale, ale teplomera nemajú. A to je kto? To je doteraz môj najväčší vynález. Tam na veži sedí muž, vidíš? A, a sedí, sedí, to je predsa náš zbrojnož Teraz robí teplomera Ak si vyzlečie košelu, je vonku teplo Ak sa potí, je horúco Ak drkoce zúbami, je zima Ak je bledomodrý a pod nosom má cencúľ Tak vonku mrzne a, a, a, Ak tam nie je, tak bola smršť A, a, a ak je mokrý, prší No to je vynikajúci vina, ale z veľičenstvo. som po ešte nevidel. Uh, ako to len robil s tým ohňom? Nie, nie. Najprv sa treba poriadne nadýchnuť. Je, hurá, viem to, hurá, viem to, Rúženka, Ruženka! pozri, ako viem šľahať plamene. No teraz je z teba naozajstný drak. Tak to sa ti páčim ešte viac. Pravda, že? Najviac, najviac, najviacovatejších najviacov. Čo tu, ako si, proste robíš? Nevidíš. Upratujem Jonatánové knihy. Ešte stále číta? Keby len čítal, on si z nich berie aj zlý príklad. Nepovedz. Áno, pred chvíľou som videl, ako sa ukazoval predruženkou. Takéto plamene šláhal. Ako si proste všagáno. A vieš, čo ešte robí? Nosí kráľovi k posteli Papoče Král už pomaly nebude potrebovať Nejakého sluhu Mám nápad Skúsme urobiť to Čo sa robí v každej dobrej rozprávke no. Zabíme draka hm? A dostaneme ruku kráľovstva A polovičku princeznej Opačne Vlastne áno Najprv dostaneme ruku kráľovstva A polovičku princeznej A potom zabijeme draka Ale nie, to nie Zabijeme kráľovstvo a dostaneme polovičku Draka. Ale nie, o, ne, Moment. Dostaneme polovičku Draka, no, zabijeme kráľovstvo. No, ale ale nerozhodne. No, no, no, kráľovstvo dostaneme, všetko zabijeme. Tak pozri do tej rozprávky. No dobre. Uh. Aha. aha. Rúku princeznej. A polovičku. Polovičku. Kráľ. A oh, konečne. Ale. Ale. Čo keď na hrade nejakej princeznej niet? A aj kráľovstvo je celé, nejaká polovička. Jonatána treba prinútiť, aby odišiel sám. A ty vieš ako? Strašenie nepomáha. Mm, treba niečo vymyslieť. Vedia ja ti, vravím, zabijeme polovičku princeznej. Ale a, a čo keby sme podpálili hrad a povedali to na Jonatána? Hlúposť! Jonatána možno vyženú, ale my nebudeme mať kde bývať. Aha. Mm, á, už to mám! Pobúríme proti Jonatánovi podhradie. Výborne. Tak Ale... Čo? Ale ako sa búri podhradie. Mm, ako, tak... Oh, to nebude ťažké Ľudia sa Jonatána boja už teraz uh -huh. Stačí, ak ho ešte trochu Pohováram uh -huh. To je Ako si proste pravda uh -huh. Zlým rečiam Každý rád verí uh -huh. To poznám, keď niekedy Rozprávam o tebe Čurise. Zožral na hrade skoro všetky sliepky. Špatime mu šľahá takýto plamenisko a vrajujem žečo si podpálil. Len, lenže sa im to podarilo uhasiť. Oj, to by nám chýbalo. Oheň sa šíri rýchlo. Z hradu by bol v meste raz dva. A čo skoro začne žrať ľudí. Oj, Drak musí hneď za raz zmiznúť, lebo ho zmárnime sami. Zajtra sa s Jonatánom pôjdeme prejsť do ľudomesta. Račej nie je Prečo? V podhradi sa šíria všelijaké reči a hrvozo strašné príbehy o našom Jonatánovi. Oh, s... Ľudia začínajú mať strach. Z Z Z Jonatána? Oh. Chcú, aby z nášho kráľovstva odišiel. Nie, nie, nie. To, to nemôžem dopustiť. Nepoznajú ho, preto sa boja. Áno, okolohradník má pravdu. Vymyslel som kadečo, ale vymyslieť, aby si ľudia obľúbili to, čoho sa boja, to bude ťažké. Musíme všetkých presvedčiť, že je Jonathan dobrý. A ja viem, ako. No ale rýchlo. V súřednom kráľovstve žije jeden rytier, môj dobrý známy. Čo keby sme sa s ním dohodli, že akože unesie moju dceru Ruženku a Jonatániu potom zachránie? Tak to by sme mohli urobiť. Nemohli. Nebola by to už rozprávka. Ja mám tiež jeden nápad. Von s ním, dílčatko. ten vám radšej pošepkám, veličenstvo. Aha. Kresadiel <skrý> už máme plnú izbu. Ale toto je posledné veličenstvo. Výborné. Teraz už stačí niekoľko dní počkať. <skrý> Aj nám už oheň vyhasol. Sused, ani vy nemáte kresadu. V celom kráľovstve nie je da ani jedného. Ja si už nemám ani fajku, čím pripáliť. No, Ako ubiec no, chlie bez ohňa? Ako navariť kašu? Poďme ku kráľovi, možno poradí Poďme, poďme ku kráľovi. No nie... Tak vy nemáte čím zažať oheň. Kresadlá ste si popredali. Ah nož čo? Skúsime niečo vymyslieť. Ja som už vymyslel. Oheň! Ľudia, oheň! oheň! Je tlasky, tlasky, tlasky, tlask. nie, k nám! K nám! K nám! My sme už niekoľko dní nejedli! Nemáme si na čom uvariť! Nie! Nám prvým zapal palpen! Najskôr k nám! Najskôr k nám! My bývame hneď z kraja! K nám! Vierujte sa! Všetkých navštívim! Ohňa mám dosť! Počujete? Počujete? Veď ani nie je taký strašný! Mili, milí. Mili, Toto je náš koniec aj, aj. Teraz sa už na tána nezbavíme Mali sme sa naučiť vypúšťať z úst, Ako si proste oheň A všetko by bolo inakšie Ty máš hlúpe nápady Nauč sa vystrekovať z úst vodu A môžeš stať v záhrade na miesto fontány aj, aj. Vyzerá to s nami zle všakáno Aha. Mám to. Aha. Musíme sa skamarátiť s Jonatánom. <laughs> <laughs> Jonatánko. Jonatán. Jonatánko. kde si? Jonatánko. <laughs>